Преминаваме към една нова рубрика, която ще чувате в ефира на Хоризонт до обед. Може думата посланник да е в мъжки род, но пък дипломация е съществително от женски род. Жените в дипломацията – предизвикателства и предимства. Или как се пробива стъкления таван. Само в предаването Хоризонт до обед с водеща Ирина Недева. Някога професия, традиционно запазена за мъже, днес вече не е необичайно посланникът да е жена. За жените, които пробиват стъкления таван в професията дипломат и промененото разбиране за дипломация правим тази поредица по хоризонт, започваме с Флоранс Рубин, новата френска посланничка. Тя е доктор по философия, руководител в системата на образованието, преподавател по физика. Приятно ми е да кажа добър ден на нейно превъзходителство, Флоранс Рубин, студиото на Хоризон, до обед. Добър ден. Найното първо интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио за превода да разчитаме на Любляна Гоцева. Благодаря ви, госпожо Гоцева. Да започнем от там. Госпожо Рубин, разбрах, че много често сте била първата жена в различните позиции, които сте заемала. Какво означава това за вас? Qu'est-ce que cela signifie pour vous за мен това е много голяма гордост и възможност а, да, си, да бъдат признати компетентностите на жените в професия, както отбелязахте, които обикновено са били а, запазени за мъже. И убеждението, че жените могат да дадат нови неща. В това отношение равнопоставеността между мъжете и жените може да се окаже много полезно. Много често отношението към жените на силни позиции в страни, в които обаче преобладава мачизмът, може да се окаже предизвикателство. Какво можем да научим от френския опит за равнопоставеност между половата? Първо трябва да кажа, че България, според мен, няма от какво да се срамува да по отношение на политиката си за равенство между мъжете и жените. Вече забелязах, че много жените в България заемат важни постове, много повече, отколкото в Западна Европа. А, аз лично много съм работила по отношение на равнопоставеността между мъжете и жените и опитът ми показва, че става въпрос за много упорита работа. Работа, която трябва да започне от най-ранна възраст, навсякъде, в семейството, в училище, за да бъдат разбити всички стереотипи, които са истинските спирачки а, пред жените, които пречат на жените да повярват на себе си, да имат амбицията, а, да поемат отговорности. А, доколкото разбрах, това е първият вид дипломатически пост. Какво е предимството? Един посланник да идва отвън, извън системата на дипломацията. Mais je crois que je peux apporter... uh, струва ми се, че аз лично мога да дам един нов поглед по много сложни а, проблематики и може би а, друг вид умения, друг вид компетентности. Аз лично съм била преподавател а, и като преподавател имах възможност да установя много контакти с а, гражданското общество, с младеща, с всички витални сили на гражданството. Т.е. това е една възможност за дипломацията да излезе от позлатените салони. Това всъщност е и възможност да усещате и да видите и емоциите на младите, гнева, неща, които може би в израстването в иерархията и позициите на властта стават по-невидими. Това прави ли ви по-чувствителна към реалните проблеми в обществото? Да, точно така. Напълно права сте. Първо, като изхождам от личния си опит на преподавател, на специалист в сферата на образованието. И второ, с опита, който имам от областта на точните науки, науките на реалността, т.е. от контакта ми с реалността, с нещата, както се случва. И искаме се да кажа, че нашето голямо представителство днес е това, че трябва много по-добре да чуем, да се вслушваме в младеща. Младите хора говорят, те искат да бъдат чути. И ми се струва, че хората, които на власт, тези, които а, заемат а, важни постове, трябва да свикнат да слушат, да чуват младежите. А, защото след известно време, след едно феном... не много далечно бъдеще, тези млади хора ще поемат отговорността за света. Интересно ми е какво от физиката, точните науки и епистемологията, за мен като човек завършил философия, това е много интересна тема, може да улесни един дипломат в сложни ситуации? Първо бих искала да кажа, че аз съм много прагматичен човек. Стъпил с двата крака здраво на земята в реалността и това е много важно за мен. Другият елемент е, че в науката човек отдавне е установил, че не може да успее сам. Тоест, аз имам вкус към работата в екип, към сътрудничеството, към новостите. Така, че това са елементи, които поред мен трябва да стават все по-видими в нашия свят, в политическия свят. И естествено имам истинска страст, изпитвам страст към науката, към техниката, развитието на новите технологии и ми се струва, че в днешно време дипломацията не може да остане само политическа дипломация. Тя трябва да се отвори към економиката, към развитието, човото развитие прогрес на хората. Вярвам в това. А как се справяте, когато сте в сложна ситуация? Преди идването си в България сте разговарила, разбира се, с президент Еммануел Макрон, а веднага след идването ви почти нямахте време дъх да си поемете. Ви се наложи да давате обяснение заради неговото интервю пред Валер Актуел? Какво правите в такава, в такава ситуация? Готова сте да, да влезете в а, пряк диалог? Изобщо, как, как реагирате, когато, когато ви се налага а, веднага да пристъпите да, в нещо, което е сложно? Първо, реагирам много спокойно. Давам си възможност да погледна на нещата отстрани. Тоест, аз съм и в действието, но си давам възможности да размисля. Търся диалога и в такива ситуации, които са сложни ситуации и които предполагат отношение между хората, доверието е най-важно който цитирахте, изключително голямото приятелство между Франция и България, дългогодишните ни връзки, политическите връзки са много важно нещо, на което можем да се опрем, за да погледнем на трудността, на, на недоразумението. Тоест, двата основни елемента са спокойствие и диалог. Била сте част от различни чуждестранни мисии към ЮНЕСКО, към Европейската комисия, към ОНЕ. Коя е най най-рискованата ситуация, в която сте попадала? честно казано, никога не съм попадал в изключително рисковани ситуации, но в трудни ситуации, разбира се. Това, което научих от тези мисии е изкуството на международните преговори, безкрайните, единонощни международни преговори в търсене на консенсус, който да е приемлив за всички. И това, което научих е, че е абсолютно необходимо да можеш да се поставиш на мястото на другия, да разбереш неговата гледна точка. Всеки, всеки а, държи а, част от а, истината. И изкуството на дипломацията е да, а, да изпитваш уважение към а, позицията на другия, но в същото време и да гледаш към общия интерес. Тоест, .е. това не са лесни неща. Понякога дори са много трудни. Живяла сте в Гвияна, ние често забравяме, че Европейския съюз е и в Южна Америка, точно защото Гвиана е френски административен регион, отвъд морска територия на Франция. Ние знаем, че оттам се изстрелват апаратите по космическата програма на Европейския съюз Ариана. А какъв е най-скъпият ви спомен от Гвиана? Какво остава незабравимо за вас от този ваш опит в Южна Америка? Свет експедим съвсем Летина Америки. Мисля, че това беше най-невероятният опит, който съм преживяла през целия си живот. Живях в Гвина малко по-малко от 3 години. Това е една страна, в която Амазонската джугла заема над 90% от страната, с една невероятна флора и фауна. Да, там преживях невероятни неща. Например, Спомням си а, как се наложи веднъж а, да посети училище нагоре по реката. А, за целта трябваше да пътуваме два дни с пирога по една река, която не е, е заплавана. Имаше много, много водопади. След това трябваше да си направим лагери в джунглата, да опънем хамаци между две дървета. Срещахме Каймани, Анаконди. Така че това са невероятни спомени, но и преди всичко човешки спомени. Открих, видяха хора, които живеят в амазонската джугла и които въпреки това се чувстват едновременно амазонци французи и европейци, и които искат да бъдат уважавани, да бъдат признати като такива. Искат тяхната култура да бъде запазена и да бъде призната, както всички европейски култури. Невероятно е, приключение. Този приключенски дух и приключенски елемент е доста интересен, особено когато говорим и за дипломация на все пак спокойни места, като една европейска държава, България. Но за мен е много интересно да ви попитам как съчетавате отговорни позиции. Вие сте била на такива отговорни позиции, образователни мисии а, с задълженията на майка, винаги за жените. Съчетаването на професионалния живот и семейните отговорности е ключов въпрос никога не питаме един мъж политик или един мъж, мъж дипломат как се справя с това, защото има някоя жена, която се грижи. А, точно това, това ще яхт да ви ка... каз... а, кажа. А, любопитно е, че този въпрос никога не се задава на мъже. А, това е нещо много важно. Аз имам четири деца а, и, и се опитах да се справям по най-лесния начин, по най-лесния най-разбираемия начин. А, времето, което отделяме на децата, не се, се брои в часове, в минути, в секунди, а в възможности. Тоест, най-важното е да си до детето си, когато той има нужда от теб. А, в същото време детето ти трябва да е гордо с това, че майка му има свой личен живот, свои професионални отговорности. А, мисля си, примерно за дъщеря, ми смятам, че това а, отвори пътища за нея, убеди, а, че тя а, може а, да постигне много професионални неща за себе си, като не се отказва от семейството си. А освен това, има и бащите в семейството, имаме и бащите, всичко е въпрос на баланс вътре в семейството и мисля си, че този баланс трябва да бъде непрекъснато преосмислен. Какво правите в свободното си време? човек на планините, на морето или на джунгалите? Глутъста. Ако се върна към спомена от Южна Америка. А, нямам, първо нямам много свободно време, но в редките моменти, чета много вървя. Правят сте, много обичам планината, тя е много красива, но не практикувам зимни спортове. В същото време винаги когато зърна морето, за мен това е Една магия, и, а, която ми дава възможности, възможности, възможности да се презаредя, да се почина възможно. и то само като гледа морето. Малко в духа на лексикона ще завършим. За вас демокрацията е... Как бихте завършили това изречение? на първо място демокрацията е свобода свободата да мислиш да се събираш да се сдружаваш да имаш да си ангажиран и най-вече свободата всички заедно да пресъздадем живота и ако ми позволите свободата не е само права но и една отговорност една голяма колективна отговорност ние трябва да оставим един по-добър свят за децата си, много по-добър от този, в който живеем днес. И накрая, какво ви се вижда най-неразгадаемо, изненадващо или трудно в България, доколкото все още имате само първи впечатления? Не uh, очаквах да видя в България uh, толкова a, красива природа. Природата е навсякъде donc, е, е, и е и... толкова богата, разнообразна. Така че това нещо предизвика много голямо очудване. Uh, у мен uh, същото uh, време едно огромно удоволствие. Удоволствие и откриването на една култура, която не познавах и която за мен е толкова нова, богата, феркоте, древна, феркоте, така че нямам търпение да я разбера и да я споделя. Добре, много ви благодаря за това, че бяхте специален гост в, в, в нашата нова поредица Жените в дипломацията. Флоранс Рубин, новата посланичка на Франция.